I Jerusalem vid Lövhyddefesten, kapitel 7, verserna 1 till och med 24. 1. Sedan vandrade Jesus omkring i Galilee. I Judén ville han inte vandra eftersom judarna var ute efter att döda honom. 2. Judarnas Lövhyddefest närmade sig. 3. Hans bröder sa det då till honom. Stanna inte här utan gå till judeen så att också dina lärjungar får se dina gärningar. 4 Ingen verkar i skymundan om han vill bli allmänt känd. Om du gör sådana ting visa dig då för världen. 5 Inte heller hans bröder trodde på honom. 6 Men Jesus sade till dem: Min tid är ännu inte inne. Men för er är det alltid rätt tid. Sju. Er kan världen inte hata, men mig hatar den därför att jag vittnar om att dess gärningar är onda. Åtta. Gå ni upp till högtiden. Jag gör det inte den här gången. Min tid är ännu inte inne. Nio. Och han stannade själv kvar i Galileen. Tio. Tio. Men när hans bröder hade gått upp till högtiden gick han också dit, inte öppet utan i hemlighet. 11 Judarna sökte efter honom under högtiden och undrade var han fanns. 12 Det pratades mycket om honom bland folket. Några sa det att han var en bra människa, andra att han villelede folket. 13 Men ingen vågade tala öppet om honom av rädsla för judarna. 14 När halva högtiden redan var förbi gick Jesus upp till templet och började undervisa. 15 Judarna blev förvånade och sade: Hur kan han som inte har studerat vara så lärd? 16 Jesus svarade: Min lära är inte min utan hans som har sänt mig. 17 Om någon vill göra hans vilja Skall han förstå om min lära är från Gud eller om jag talar av mig själv? 18 Den som talar av sig själv söker sin egen ära. Men den som söker hans ära som har sent honom, han talar sanning och det finns ingen orättfärdighet hos honom. 19 Har inte Mose gett i lagen, och ändå gör ingen av er vad lagen säger? Varför vill ni döda mig? Tjugo. Folket svarade. Du är besatt. Vem vill döda dig? Tjugo. Då sa det Jesus. En sak har jag gjort som ni alla undrar över. Tjugo. Mose har gett er omskärelsen. Fast den inte kommer bara från Mose utan från fäderna. Och ni omskär även på en sabbat. Tjugo. Tjugo. Om en människa blir omskuren på sabbaten för att Moses lag inte skall brytas varför blir ni då uppretade på mig för att jag har gjort en människa helt och hållet frisk på sabbaten 24 Döm inte efter skenet utan döm rättvist